A lerakadt felé menet, Matthias megállt egy pillanatra a szövetkezeti bolt kirakata előtt, és szemügyre vette a három képeslapot. Elmosolyodott. Talán eszébe jutott, hol vette őket, hol írta meg őket. Aztán ment tovább, balra pillantott. Elizabeth már az Agrárbanknál járt. Nem sokára befordul a posta mögé, és közeledik a házához. És egyesek a fél karjukat, három havi egészségüket, az autójukat, vagy akár a kutyájukat is odaadták volna,